Eguerri eta eskera nintz etortzearen. Gaurko zuekin egin dugun itzorduaren sedea da, herrian urte osoan zehar lanean aritzen garen taldeak sinatutako manifestua aurkeztea. Honek, alde batetik, litzarrako jaietan gertatuz inguruko gure iritzia edaraztea duel buru. Eta bestetik, herriko taldeek burutzen dugun lana errespetatzeko aldarrikapena ekimena lizarrako egunez eguneko jarduera soziokulturala berazten dugun talde multzo batek burutu dugu. Austuaren lauan jatzotakoa eta gero erantzuna emateko premia bizia ikusi genuen. Egun hogeitamezportzi talde sinatu dugu manifestua, eta hau ez da haantzaren gaurdik kostula. Aipatu talde batek sinatu ez eta sinatzeko gogoa edo interesadalu ongi etorrian izatekela. Manifestua eta dut. Agustoaren lauan, festetako festetakoa zehartean, guardia zibila Santiagoen parantzan indarre sort hartu zen batukada batek alaiturik kokalej dira Horren ondorio izan ziren lau 9 loketa, kolpaturiko jendean hitz eta momentu horretan, plazan festaz gozatzen ari ziren ehunka pertsonen amorru eta zerrea. Egun Atzilot gazteak epaiketaren zain daude. Egin akusazio larrik zenbait urtetako kartzela zigorra ezartzea ekar liez ailek Honi guztiari gehitu behar zaio, egin nahi dizkieten DNA probak. Honen aurrean, zilegida galdetzea nola liteke, kale jira parte hartzeagatik gatik DNA aprobak ezkatzea. Eta zenbait gazte kartzelan amaizeko harrizkoan izatea. Gantuan izan da leporatzen zaizkienak, desordena publikoak, autoritatearen kontrako atentatua eta baten kasuan kalteak direla, haudena poliziaren ekindidearen ondorioz, zerdela eta sartu zango Arriazi Plazara, ez bat salatzeko deliturik zergatik oldartu horrela. Udaleko alderri politikoek Istiluetan Azuriko guztiei hausnarketarako gonbita luzatu die. Erasotu eta erasotzaileen artean inolako ezberdengetarik egin gabe. Zinegotzi eta alderdi politikoriei, horiei, beraiei, hemendik zuzentzen gataizkie hausnarketarako dei hori bere egin esaten ere. Ezaldi dira konturatzen zernolako erasoa paidatu zuten gure festek eta bertan parte hartzen genuen guztiok. Ezaldute konturatu nahi zein larria eta arriskutsua den pertsonarmatuak adin guztietako jendez beteriko txoko batean oldarka kasartzea. Zergatik udalak ez du bere elkartazun adierazten atzilotutako gazteekin eta gazte diarekin oroar. Urtetik urtera gure festak parte hartzaileak eta benetan herrikoiak izateko lan egiten dugun herriko talde batzu gara. Urte osoz, bizi eta aktibo bat eraikitzen saiatzen gara eta ezin dugu onartu inork esatea nola, non eta norekin gozatu berdun jaietan. Festak herriaren ondarea dira. Jendeak bertan haientzoko eta ekintzas berdinekin itzura eta kolorea ematen die. Denok dugu festatzukorako eskubidea, askatatuzunez gure alaitasuna erasteko eta horrela jaien partaide sentitzeko. Horrezegatik ezin dugu onartu inort festaz apustea. Jai kanpo dagoen edozein elementuk ezin du protagonismoa borraz, eskutuz eta violentziaz lortu. Zentsurak ez dut okirik izan behar gure jendartean. Ez festetan ez da urte osoan ere. Hori delata instituzioen aldetik begirune eta laguntzarik handien azkatzen dugu herri ekimenen eta beraiek garatzen dituzten ekintzen aldea. Agustuaren lauan gertatutakoa egun bizi dugun jendarte motaren beste zantzu bat baino ez da. Ilabete batzuk dira jaiak izan zirela, eta gauzek ez dute opera egin kontrakoa baizik. Ez dugu uste isolatutako gertaera baten aurrean gaudenik, are gehiago. Salak eta publiko, publikoa egiteko gai ez bagarap, beldur gara errepikatu ezoteden. errepikatuko ezoteden. Festa askanpoko eta askatasunaren murristailea murrista den beste ezein kolorek ez dezala inoiz gehiago alda parrandaren, alaitasunaren eta adierazpen askatasunaren adierazgarri diren zuria eta gorria. Eta ondorengoak dira aldarrikatzen duguna laburbiltzen duena. Bat, legezkoa eta soziala den gunea askatzen dugu herria berazten eta niztasuna ematen dioten herri ekimenen dako. Bi. Udalak, erantzukizunak hartu eta herritarrak babestu egin beharritu eraso bidigabeen eta bortitzen aurrean, jaietan jazotakoak kasu. Ezin du inonik inora honartu jiendez lepo batean, armatutako polizia sartu eta jarrera erabat provokatzailearekin parte hartzaileak arriskuan jartzea. Iru Goian aipatu erantzuk artean gertatutakoaren ondorio zuzenak pairatzen ari diren lau lagunen defend, defendatzea legoke. Hori dela eta biktimen alde argiki azaltzeko eskatzen diogu dalari. Lau, talde eta kolektibo sozialetatik babesa eman gazteriaren ekiteko gogoari. Eta bost, epaik eta bertan bera austeko. Gaitatu dugu jaietatiko nahi jabete batzuk igaro direla, eta esan dakoari guzti, guztiarik gehitu nahiko genioke, egun ez direla lagun uzipetutakoak, bos baizik. Bukatzeko manifestua sinatu duten ogoita mazortzitaldeak zerren datuko ditugu. Tizarrako trikitilariak. Tizarrako txalapartariak. Manoloz gaiteroa. Peñaguda. Ultima alternatiba nota Barriro ere esker 1000 tortzeagatik eta norbaitzek nahi izanez heredu sinatzea bere taldean edo ba, hemen ditugula ale batzuk hemen daude sinatutako guztiak eta da eskerik asko zuei